Не применшуйте своїх успіхів. Та в будь-якому разі я за вас рада. Коли ви приїдете? Я хочу все знати. Це, розумієте, найзначніше з усіх моїх досліджень. А потім мені просто дуже цікаво, і я хотіла б вас бачити. Розумію, відповів я. Будьте впевнені, я розповім вам цю фантастичну історію в усіх барвах. Але я повинен переконатися, що все справді скінчилося. І тоді я обов'язково приїду і розповім вам усе. Тільки от не знаю, як буду вам дякувати. Пусте, заспокоїла вона. Цукерки та шампанські ще стоять у буфеті. Приїжджайте швидше, я чекатиму. «До речі, ви так несподівано подзвонили, що я навіть розгубилася і щось таке кажу. Ми вже з вами були на «ти»?» «Справді», – погодився я. «Просто я боявся здатися нахабним», – Світлана весело засміялася. «Ха -ха, «Не бійся! Від мене важко сховати навіть свої потаємні риси характеру. Чого-чого, а нахабства в тобі немає!» «Не знаю, не знаю». Я перебував під тягарем важких обставин і ось звільнився. Хто знає, чого тепер можна від мене чекати? Не здивуюся, якщо мені навіть забагнеться позалицятися до тебе. Я почервонів. Усе-таки мені було важко поводитися з нею, наче зі звичайною жінкою. Надто багато чим я їй був зобов'язаний. І все ж... Цей несподіваний каламбур робив один-нуль на мою користь. Але Світлана не залишилася в боргу. Я також не здивуюся, сказала вона. Хіба я не приваблива жінка? Це було один-один. Мені лишилося тільки запевнити її в цьому, висловивши сподівання на швидке побачення. До зустрічі, – сказав я, – і ще раз дякую. Поклавши слухавку, вийшов з будинку. Я вирішив чекати ще тиждень, тому що був упевнений, що це необхідно. І тиждень перетворився на рік. Мені було легко і радісно, але разом з тим я нічого не міг робити, і тинявся як примара, не знаючи, куди себе подіти. Всі мої думки сконцентрувалися на одному. Упевненість зростала щодня. Я знав, відчував, що він не повернеться. Мені залишалася у цій справі тільки одна невеличка заключна дія. Я повинен узаконити втрату рушниці – доведеться знову звертатися до Сергія, написати заяву, що загубив рушницю на полюванні, або що її вкрали. І все. А весна набирала силу. Дуже рано запанувала тепла погода. На деревах, кущах понобухали бруньки. І ось-ось вже мали з'явитися перші гострі, липкі листочки. Майже по-літньому пригрівало сонце. Цієї чудової погоди я блаженно сидів під хатою, і наче кіт мружився на сонці. Уявляв собі, як поїду до міста, до Світлани, і як їй усе розповім, і що їй скажу. Я упіймав себе на тому, що усе частіше думаю про неї, і мені це приємно. Не викликало сумніву. Зустріч з нею мені подарував щасливий випадок. Я зобов'язаний їй усім. І Навряд чи колись зможу з нею розрахуватися за це. А можливо, це не випадково, що вона приснилася мені в тому сні, який врятував мене. І вона була там ніби моєю дружиною. Хоча обоє ми виконували ролі зовсім інших людей. І все ж таки, мені наснилася не якась інша жінка, а саме Світлана. Щоправда, наша з нею історія закінчилася так трагічно, я мимоволі почав пригадувати події того сну. Була така ж, як зараз весняна теплінь, цвіли вишні. І ось тут, між деревами... Вона розвішувала білизну на мотузку, коли почувся ото фатальний гуркіт машини, зовсім як зараз, коли по вулиці з того боку будинку проїжджає машина. Тільки тоді вона несподівано зупинилася. Мотор раптом зменшив оберти, і машина справді зупинилася. Я почув, як клацнули дверцята брами, і якісь люди вже йдуть сюди вздовж будинку. Асоціація з тим жахливим сном була настільки чіткою та несподіваною, що я мимоволі нахилився вперед, підводячися з лавки, згадуючи, як тоді, у вісні, наче прикипів до місця, нездатний ступити й кроку. З за рогу будинку з'явилися люди у формі. Мене наче прошило струмом, який, здавалося, пройшов просто крізь серце. І першої миті я буквально скам'янів, не в силах збагнути, що діється. А наступної? Та ні, минула не одна мить, поки я зміг щось усвідомлювати та розуміти. Це був Сергій. І з ним ще один, у формі. Позаду стояв третій, вдягнутий у цивільне. До нього... І прикипів мій погляд. Автоматично. Але я не спав. І це був не Гаркуша. Просто міцний чоловік моїх років, з чорними вусами в шкіряній курці. А переді мною в міліцейській формі стояв Сергій. – Це ти? – Ну, ти даєш. Вдалося нарешті збентежено вимовити мені. – Як тебе занесли сюди? – Як ти мене знайшов? «А хто це мав бути?» – в свою чергу запитав Сергій. «Та ніхто». Я знітився. «Проходьте, сідайте». Я ніяк не міг опам'ятатися. Просто найменше чекав побачити тебе, але я, я радий. Я тут сиджу і не знаю, де себе подіти, тож ви мене трохи розрадите. «А чого ж ти так не знаєш, де себе подіти?» – знову спитав Сергій. Та так чогось нудно. Я не розумів, куди він хилить. Добре, що заїхав. Ходи, допоможеш мені готувати на стіл, а твої колеги посидять».